Rugăciune pentru taina vieții veșnice. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus, iubim și să mulțumim, fiindcă viața cea veșnică ne-ai dăruit, când venim pe pământ ai rostit, eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Mânca, de v-a mânca cineva pâinea aceasta viu va fi în veac și pâinea pe care o voi da este trupul meu, pe care eu îl voi da pentru viața lumii. Prin sacrificiul tău, taina Sfintei Eoharistiei rânduit, cu ea pe noi ne-ai simțit, în noi, Biserica, ta ai zidit, și să locuiește în nea ai binevoit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-Istoase, te iubim și să-mi mulțumim. Dincă viața cea veșnică ne-ai dărit, când prin cuvântul rostit, cel ce mănâncă trupul meu și bea Sângele meu, are viața veșnică. Taina în acea a Tatălui ceres ne-ai descoperit. Prin jertfa ta de păcate ne-curățit. În noi, în inima noastră ai venit. Cuvântul tău, cel ce mănâncă trupul meu și bea Sângele meu, rămâne într-o mine și eu, într cu noi l-ai împlinit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne Iisui Te iubim și îți mulțumim, fiindcă viața cea veșnică ne-ai dorit, fiindcă pentru noi, cuvântul tău, cel ce mănâncă pâinea aceasta mea, viu va fi în veac. Pentru noi, lumină dumnezeiască a devenit. Ca o pară de foc, sufletele noastre în lumină le ai schimbat, dar pe dușmanii tăi, cuvântul tău i-a judecat și ca o sabie tăiat.